ان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ادعو ان يجيد الله زينل ina kumsherehekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa wasallam katika mjadala wetu ya leo tutaanzia kwa muktasarimdogo ulazima na ulazimiana na njia ula, ya ubutumi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kujiunga mbali na njia hiyo sokotoku sasa zokuenda kinyume na njia ya kuna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maana hiyo tutakumbuka katika kauli ya Allah tabarak wa taala ambayo tumeisema katika sura ya 45 katika aya ya saba na aya ya 28 Allah subhanahu wa taala akusema ويوم يعقب الظالم على يديه يقول يا ليتني تكففت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلان الخليل لقد اضلني عن الذكر وعلى اجلالي وكان الشيطان للانسان خادونا الله سبحانه وتعالى في هذه ambayo atajuta mtu aliyodhulumu nafsi yake siku ya kiyama mtu ambaye aliyodhulumu nafsi yake siku ya kiyama atajuta majuto makubwa mno na dhima aliyofanya ni yeye polepole kinyume na njia ya kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuacha njia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uyanaayo kutoka kwa Allah tabarak wa taala ambayo ni haki iliyokuwa yawazi haki ambayo haina shaka ndani yake lakini akaiacha njia ya mtume na akapita njia zingine za upotofu kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtukufu wa siku ya kiyama Atajuta majutu majuto makubwa sana. Majuto ambayo hayatamsaidia. Na wala hayataokuuzia adhabu za Allah tabara kwa tahadi. Atasema ya walata na hiyo tumimi nimeangamia. Laitani elimtaki fulana khalida. Fulani hiyo asingemfanya fulani kwa kiamu. Maana yake ni kwamba ye ni ule jamaa na akawatii watu akawasikiliza watu na kuonea haya watu akaiacha ya mtume sallallahu alayhi wasallam njiume pailikia maneno ameelewa na huko wazi wake lakini kwa sababu kuna jamaa zake karibu rawidhiki wa na hali hiyo na yeye akawasikiliza na akaacha kuifuata ya mtume sallallahu alayhi wasallam Wantu kama huo yatayuta laiti ninjalijua ni simdio fanya farani kwa kiasi nataka agalani ya ni zikri bali ya alifia hakika huwa akiangu ni ambali amenipoteza mimi baada ya kufikiwa na maneno ya Allah wa ta'ala maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ikiwa na fao jezawazi na ndio simeshoo mliango divisileo vizuri lakini mapenzi ya kiangu na ujamaa baina yetu kuielekea mimi kutokubali maneno ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo haya majuto atayajuta mtu siku ya kiyama. Na Allah subhanahu wa taala ameeleza kwamba mtu huyo atauma mkono wake kwa majuto. Tena si mkono mmoja, mikono mingi wala wa ma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi mikono waya ta'oomu migmamihatikam bi majto la manganiyo yanali jukun laakin sababu yaa majto na sababu ya kuangamia kwake ni kufari ni kuiacha njia ya utume sallallahu alaihi wasallam nasema al-imam kuna kithiri wa ta'ala yuqulu ta'ala عن المدعي الظالم الله عليه زيها وما جاء الايه من في الايه من يوم المجتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سميعة هناك حق ليقوى الوصى لا من يتفيه حقا ما هو غير سبيل الرسول ان نتو اتبعت هيهينين ambayo الله عليه وسلم فإذا كان يوم القيامه kikakapukua imefika ya kiyama nadima halula yamfatahum nadim atajuta majuto ambayo hayatamnofaisha chochote wa'dha ala yadayni hasrata wa asafa na tayuma mikono yake kwa majuto na masikitiko hadi ya يوم aya hizi ambazo zimekuja katika sura al sababu yuktimka kwa sababu yuktimka kwa bwana Mungu inaitwa hukubata dini abi ma'aidi na wengine katika waafu katika makorishi ambao unasikiliza maneno mtume sallallahu alayhi wasallam na wala kawa kufuata maneno mtume sallallahu alayhi wasallam maneno kama haya Allah tabarak wa taala famengeza katika sura azab katika aya ya 66 yao watatendeka kwa hujumu humo mti nari sikuombao zao kwenye moto zinabanikwa wote katika moto wa jahanna ya ya aitana watasema wakiwa ndani ya moto wa jahanna wananguzwa wanabakuliwa nyuso zao ya laytana aku Allah wa ata tunajuta sisi leo tungelimtii ambaye tukamti mtume sallallahu alayhi wasallam wa qala rabbana natasima mulawana inna aqadnasajjana wa mubarakana faqadduna sabila sisi tuliwatii viongozi wetu tukowatii wazi wetu fa waluna sabila hawa wazee wetu na viongozi wetu wa watapoteza kwa njia ya Mwenyezi Mungu Mtakatifu na kwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeacha uongozo wa <todicata> tum Allah tumeacha mwongozo wa Mtume tukashika miongozo ya wazee wetu tukashika miongozo ya viongozi wetu fa wadaluna sabila na katika njia ya sawa ربنا اتهيم بالعفا من العذاب دي موروethu tukuomba wape hawa wazee wetu na hawa viongozi wetu Wape adhabu mbarimini walao wani ya na kibia na walaani la nakubwa kabisa dhaya ni maombi ambayo mfuasi anamuombea kiongozi wake mtu anamuombea mzee wake ambaye kwa sababu yeye kuiacha njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufuta njia ya mtume na kuzingiana nayo ni jambo la wajibu, ni jambo la msingi sana katika maisha ya Muislamu katika zama za binadamu. Zamani watu wamegweza dini yao kwa watu, wamewakabidhi watu, watu dini yao wa wasimamie Hata ukiwasomea aya, ukiwasomea hadithi za Mtume, Midamu zinakonda kinyume na yale waliyosema viongozi wao na yale waliyosema wazee wao una biha raasa hawa elimu hiki Hawa hawasikilizwi wala kwa leo bali wanayapa sababu na wanaona kwamba ni maneno siyo kwa faida kwa hiyo rafiki utawafanya watu wa juti siku ya kiama majuto makubwa majuto ya maangamio na hasara watakaoipata watu ni hasara kubwa kwa sababu umiiacha haki kwa sababu ya mapenzi ya rafiki yako na kwa sababu ya kumonia haya jamaa yako ukaona maneno ya Mtume na maneno ya Allah Ta'ala kwa sasa haya na nafasi katika maisha yako hivyo na ni uzangoni lakini pia kuwatawadhalisha nafsi yangu juu ya, ya mwenendo wa watu kuwacha muongozo kuacha njia ya, ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Njia ambayo ni sababu ya sisi kupata salama ni sababu ya sisi kufanikiwa katika maisha yetu na kuiacha njia njia mtume ni sababu ya kuangamia. Tukikusikilize marafiki, wasikilize wazee ambao hawana maoni ya elimu wala hawajui dini ya Allah tabara kwa Ta'ala. kuzaliwa tu hawajui chochote katika dini ya Allah zaidi ya yale waliozoea katika maisha yao haya ni mambo yataupirikia watu kujuta sasa hivi. Tusisubiri kujuta. Tusimii mikono yetu, tuchukue tayari leo na tutengeneze njia zetu za ibada zetu na mfumo mzuri wa dini yetu. Kama alipotufundisha na kutuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika miongoni mwa mambo ambayo tunayokusia katika mihala kwa ambao tunaishi nayo leo ni mukhalafa wa hum nasabatun yunao ambao ni nasaba wa mwezi wa mwezi wa radio ni huu wa mwezi wa radio ni mnasaba ambao watu meurithi kose numeanza miaka miaka miaka na watu wameishika wakawa wameeleziminana na mambo mbalimbali امباله ستكون افاني عند مزن وراجا الناهز وراجا قبل امسكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى اميل هذا حديث رجاء فالعطار دم anasema kuna na hajara sisi tulikuwa tunaabudu jiwe wakati wa jioni faiza jaana hajara huwa khairam minhu na jiwe mbalo ni bora kulivoli la kwanza alqainahu tunalitupa ile jiwe la kwanza wapo tunalifaa tunachukua ile ngoti tunaliona nzuri mnaki ibada za kishirikila huwa hazina mizani ni akili yake tu akili ya wale washirikina wakiona kwamba hivi ndio sawa ndivyo wanofanya walikuwa wanaabudu jiwe tukipata jiwe lingine tukaliona nzuri kuliko lile jiwe la mwanzo tunajitupa lile jiwe la mwanzo tunachukua jiwe jipya ambacho tumeliona amba sasa kwa nini ni nzuri faigala mnajidhu hajara na ikitokea hatukupata jiwe la kuabudu Nasiji jamaa na kifua tamim turab la mchanga thumma ji ila bishaatin fa kisha tunakuja na nguzi tunamkamua maziwa kwenye mchanga ule thumma tufna bihi kisha tunafanya tawafu tunazunguka ni rundo la mchanga ambao tumelikusana wa likusana la mchanga Wana mtambusi akamkamulia bala ya maziwa yake kwenye ile rundo la mchanga alipokuwa na tofu rundo la mchanga ambao falini wamelikusana. Hii to ibada za kijangia ni ibada zinatoka kwenye akili za kishaitani peke yake. Anasema faida jaza faida dakhala shahru rajab. Ukiingia mwezi wa rajabu sasa. Mambo huyu tuko nao sisi leo. Unapoingia mwezi wa rajab إذا fala shahru rajab kullana na kuingia mwezi wa rajab tunasema muslan qasanna muslan qasanna fala nadhuru rumhan rumhan feehi khadida wa la sahman feehi khadida illa nasahana wa alqanahu fee shahri rajab tunachukua Upanga wake una makali zaidi manake sio mwezi wa kupigana hatuachi katika mwezi huo sisi Mshale wala mkuki ambao unachuma mbele yake kama silaha isipokuwa tunatoa kile chuma Halafu tunakitupia katika mwezi wa Rajab kwenye limbo la mchanga kwamba sasa bwana hatupigani wala hatugombani kwa sababu mukuja mwezi wa rajabu na wanafanya hivi ni ule mwezi, mwezi wa rajabu. kwa mwezi wa rajabu walikuwa makoraishi hawapigani kabisa hakuna vita katika mwezi wa rajabu. na hii ni taadhima ni walikuwa kwa kuheshimu mwezi kwamba siyo mwezi wa mapigano sasa ikiwa haya maneno yanaonyesha kwamba kabla ya Uislamu kabla ya Mtume صلى الله wa وسلم ibada ya kuabudu ya kuadhimisha mwezi wa Rajab ilikuwa ni katika desturi za Makorishi walikuwa Makorishi wakiadhimisha mwezi wa Rajab Uislamu ulipokuja kuifuta taadhimu ile kwamba mwezi wa Rajab ni katika miezi ya kuadhimishwa ukajiacha kwamba mwezi ni katika ashhur thulm Uislamu haokuja kutangaza vita. Uislamu haokuja kusimamia vita. Uislamu unakuja kuleta amani kwenye. afa. Na kumtaka kila mmoja atekeleze wajibu wake na kujinde haki yake na haki za zake. Kwa hivyo Uislamu ile miezi ambayo Makuraishi waliheshimu wakati wa kupigana na Uislamu ukaja ukaifanya ile miezi sio miezi ya kupigana. ورجب في ميزه رجب وكاء المسلمي امeuacha katika utukufu wake vile ambavyo wakolishi walikuwa wakifanya na aseru alimwangu alsafi ibn al-qadiyani rahimahu Allahu ta'ala wa tayyib tharahu lam yurid fi fadl shahri rajab asama al Hakuna katika mwezi wa Rajab hakuna fadila yoyote Hakuna hadithi iliyokuja kuelezea fadila ya mwezi wa Rajab hadithi yoyote wala fi siyamih wala katika kuelezea habari ya funga ya mwezi wa Rajab wala fi siyami shay'in wala summa nu ya siku nu katika mwezi wa Rajab manaka kuna mtu anaweza kuacha kufunga kuanzia mwanzo akaji akafunga tarehe saba ya mirachi. hakuna kitu kama hicho wala katika kiwami wala katika kusimama usiku mwanumu fi hadhi konsoleh kunyasbani toja kama kuna hadithi yoyote sahihi inafaa kuwa ni ya mtu kuisimamia katika kufunga au katika kuadhimisha mwezi wa Rajab au katika kusimama usiku katika mwezi wa Rajab. Wa kadhabaka ni ila aljazm bi Abu Ismail. Amenitangulia katika kunizungumzie hilo na kulikanusha na kulipinga. Abu Ismail Ta'ala. Abu Ismail na huyu al-Imam Abu Ismail al-Harawi ni katika dhurriya Ayyub Abu Ayyub al-Ansari ni katika kizazi cha Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu al-Imam Abu Ismail al katika mwaka 396 396 na alikuwa imam huyu na sunna alikuwa ni imamu ambaye mwenye kuinusuru sunna tabiaa lilbid'a na alikuwa ni imamu mwenye kuikemea bidha kwa hali ya Yusari kumtufina udhi ya uulizwa limyeti na nda leo lilmurua mauti mingi lakini pia ameudhiwa mara nyingi na atishiwa kuuliwa mara nyingi mara nyingi kwa sababu ya kutetea kwa sunna na kwa sababu ya kukemea kwake bila na al-Imam au Ismaili asema Imam Ibn hajari kana yahfaz 12000 haditha alikuwa na uwezo mkubwa kabisa ana hifadhi hadithi 1012 sio hadithi 12 alikuwa na hifadhi hadithi Elfu 1012 yasuruhu na naqizisma anazisoma bila kusita Sijui kama unaelewa Unajua kusoma bila kusita Vilewewe unaposoma sura Al-Fatiha wewe una sita Usomaji huo hadithi Elfu huu habibi 1012 bila kusita kifidiadio kwa naye ni kwa kifadhi ya jamo na hawa ni watu ambao Allah Tabarak wa Taala aliwachagua katika umma kwa jili ya kuhifadhi na kuzihifadhi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na haya ilele imam takdiria biyo kitabu chake asia takdirio ya 18 na 853 na akasema huyu imam kwamba kwa peke yake mali pia kwa maimamu wengine walipokea hakuna kitu kuonyesha faadhila za mwezi wa Rajab wala hakuna hadithi ile swala kuna swala maalum ya kusaliwa katika mwezi wa Rajab au kuna funga maalum ya kufunga katika mwezi wa Rajab hakuna kitu kama hicho kisha akazitaja baadhi ya hadithi ambazo zinategemewa zinategemewa kwa watu kuhimizwa kufunga katika mwezi huu wa Rajab Ambazo wanastumia kama ndiyo hoja na hayewezi kuinsema haya usiku ni mtu mjinga asiyejua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo watu wengi wakotea kupitia hadithi hizo ni hadithi inayosema faqdur rajab ala sa'iri shuhuri ugora wa mwezi wa Rajab juu ya miezi mingine kafaqulu alqur'ani ala sa'iri adkani Ni kama kile ubora wa Qur'ani kuliko miezi zingine shida ni mshoje ndio eh hata wewe tu unakataa kwamba sio nini si. kwamba ubora wa mwezi wa rajab kuliko miezi mingine ukiambiwa kuliko miezi mingine maana yake kwa inaingia mshaarawamadhani sawa inaingia muharram inaingia dhulhijja wa'zu wa rajabu ni bora kuliko miezi mingine kama vile ilivyo Korani ni bora kuliko adhkari zingine hii katika jumla ya hadithi mbovu hadithi za kutungwa watu wamekaa wameshida sheitani kaja kuwasu panda kwenye vichwa vyao kuwatengeneza hadithi za uongo ijanishi walikuwa na nia nzuri au walikuwa na nia mbaya lakini hadithi nyingine katika hadithi mabua zinazosomwa sana katika mwezi huu Rajab shahrullah kwa Rajabu ni mwezi wa Allah wa Sha'ban shahri na Ramadhani ni mwezi wangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mwezi wangu mimi Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wasallam Ramadan mwezi wa Na wa Ramadhan, Ramadhani ni mwezio wa umma wangu. Hii sio kalibi mtume, ni maneno ya mitungo yakawekwa yakaelekezwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ya tatu ambayo ni katika dhiki za uongo. Radi ya kushahar Allah al-Asam. Waisiradi ni mwezi wa Allah mtukufu. Man saama min Rajab yawman eemanan wa ihtisaban huwa yakunfu siku moja katika mwezi wa Rajab kwa matarajio ya kupata thawabu na ikhlas Basi si stoujiba ridwan Allah al-azim mewajibika kupata radi za Allah zilizo kubwa zaidi na haya pia si maneno mtunyi sallallahu alaihi wasallam hadith ya nne says man saama thalathata ayamin ar-rajab kufunga siku tatu katika mwezi wa Rajab kataballahu lahu siama shahran munajr muajr muandikia thawabu za mwezi mzima wanusama 7 ayyam na mwenye kufunga siku 7 ugulika anhu sab'at abwab ya moto wa jahannam milango 7 ya moto wa jahannam manake ni woshiko tayari. na hiyo ni hadithi ya uongo na sio hadithi ya mtunzi Hadithi ya sita katika hadithi zinazosomwa inna shahra rajabu akithi katika mwezi wa rajabu hakika mwezi wa rajabu shahrun adhim ni mwezi mtukufu masama minhu yawman Mwenye kufunga siku moja katika mwezi wa rajabu qataballahu lakumus soma ayy bi fasala ala na muandikia somo ya mwe, ya mwaka ya miaka 1000 ukifunga ukifunga siku ngapi siku moja unaandikia somu ya alfa sanati somu ya miaka elfu jamaa wewe wewe nuko mwenyewe kaishi miaka 90 ushindiki makweli Umefunga, miaka 1000. Unafunga fungapi? Kwa hiyo ukifunga siku mbili ni miaka fungapi? Tumii. Ukifunga siku tatu. Wasemaje ukifunga mwezi mzima, <tutu> sino ya, ya, ya somu, song. Maana ke emission za somu ya Ramadhani, au